والكاافرون هم والظالمون بدی زنا تر اخر د صورت پوری ناس اور من کلی صورت تا صورت بقرې په لیکو مسله د انفاق فی سبيل الله ذکر کیږي ادا الله پھلا رکے مال اللہ گول قدی بیا کم دیا سلور اول باب دیدی آیات مبارکن لیتر آیات دو سوا یوش پیتم پوری قدی اول دعوت انفاق فی سمیل اللہ ذکر گیگی او بیا مسله د توهین او پاغیبان دلس دائل بهپیت کرسيې ذکرشي دپاره د نشي د شفااعې پهه دله رب العالمین د چا او زبر دیا نشته چې به شفااعت او سفارش شتي بلکه شفاعت بنا الله رب العالمین دے اذن او دے اجازت نرسطوی او دے اغشا بارک بئی چې الله اجازت کر رئی شفیع لگم الله اللہ وي وی مشروع لہو لگم دے اذن و اجازت وي او دا شفاعت دے صرف دے مومنان و مسلمانان دے پار رئی البت دا غم رفا حدیث و کراغلی لکا مخم در سنو کتاس و اے ابو طالب د فار ابن دی کریم علیه السلام, السلام شفاعت کئ نو په جهنم یانو کې کفارو کې هغه بس پک عذاب ولې او نبی صلی الله علیه وسلم سلم فرمایلی چې اور پانی او پیزار باغله په اور جهنم کې واچول شي دا غید وجنه مازغا او دماغ خوت کیږي د برا خیال او ګمان کئ کله عمر لوی عذاب چاله اعلان کی پا جہنن کی کفارو کی بدے طولو کس خف عذابو علی مداغد طار شفاعت فتخصیف دا عذاب کشتا او دا اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی ویدازماد وجنا اللہ رب العالمین پا دمان دے برحم کرائی ولولا انا لکان خدر کل اسفل من النار فازما شفاعت نوے او سفارشن نوے نو دے بد جہنن فاغلان دے تقاولان دے کندکی لکه حق کې ژوندونی منلو اشعارته د قفارو او مشرکانو لوي نبی کریم عليه السلام کوم دين پیش کړ نو او پټولو دي نه حق او صادق دين نه او پټولو کې افضل او بهتر ده خو صرف د قوم د ملا مکيانې یادت چې دا بخل کوي دي بس کینه ګرباني رقبل پلار نیک عبدالمطالب غدين پري خودو من جاءت القرخين کے لب بنایل ومسلہ توحید ذکر کئی دفعہ بنسیل شفاعت قہریہ او یارو سو ذکر د سریقہ نو لیدوډلی ذکر کئی اولیاء الله او اولیاء او اولیاء او شیطان پایات دو سو و و پنگوستم کی او یاد غیدہ پر بدری مثالین ذکر گئی یو مثال دا اولیاء الشیطان او دو مثالون دا اولیاء الرحمن یا ایوها الَّذین آمَنُوا اے ایمان موالو خرج خرچکو ایو لگو ری مما داغمالنا رزقناکم چی درکڑ نا انفاق نا مراد یا انفاق ان الجهاد دی نا امر دا اجوب دا پارا دیں آغی کب مان لگو الفرز و واجب دی یا دا انفاق نا مراد عمومي صدقات واجب دی اے ایمان والاو اولگ وی خرچ وی داو مالنا چجر من قبل أي يأت يوممون مخک د دنا دا چې بشي سررضخور نرض د خيامت دا لا بعون کي کبي سخررسول کاغ کې ولا خلتون او نبدستاني دوستې موب خمشي پ غرضغاني ولا شفاعة او نبرې ته سفارش کا سرانو لرا د کا سررانو دوستانی بم خمی شي لدي چې په خپل من چې کومه مګرتې اوده بهم ختم شي د یو بل دشمنان ب شي سوره زوخ کې اللهرم ملارمین وويداخلله او یو م عظم بههم ل بعض معدون الل المفین دا دنیا چې چې خواګ خواګ دوستستانه او مرګري دي پرغ د قیاممت ب دا د دشمنان وي شرف مومنان الى الله د طاره د هم الخير مين او محبت ساتي دغه دوستي به برقرار وي ولا خلت المعنادده د کفار او په خپل منکه دوستاني ثاني کړي او بل ځان مرګ د قیامت به دشمنان وي ولا شفاعه نو نه بس سفارشي کافرانو د طاره به شفاعت ني مومنان د طاره به شفاعت وي یا شفاعت بنی الا باذنہ مگر رستل اجازت ده لنا ولخاسونهم الظالمون او اخران هم بذي كامل اولو الظالمون الله لا اله الا هو دل ايات الكرسي وليشي اولو شان او ڈیر فضائل دی آیات فا احادیث و نصوصو کی راولی دا پا قرآن کریم کی پتھولو کی لوئی آیات سے اعظم آیت فا القرآن فا ایتبار دا مزامین و مقاسل و سر پا قرآن کی عظیم و لوئی آیات تے حدیث صحیح مسلم کی راولی او بیب نے کعاب رضی اللہ عنہ ہوئی کہ رسول اللہ علیہ السلام مالی یا ابل منذر اتدری ایه ایتن من کتاب الله معك اعظم و ابل منذر تعالی فتشتہ کتاب القران کریم کم یاد دے داولت کم حیثیتہ سردن فضی کی طول کی لوی آیات کم نه رویمه و چہ الله و رسول حکوی گی مال پتہ نشتا نو یارا نبی کریم علیہ السلام دا تاسو سوال کو اټال <سؤال> قران کریم یاد د نفاقي په ټولو فلوئ او اعظم آیات تم نه نويمه شي الله لا اله الا هو الحي القيوم ايه الكرسي ذکره نوي نبي كريم عليه الصلاه والسلام زه ته دي سينه باندې او لم تصراكو او مال اول يهنك العلم ابل منذر ابل منذر علم دې مبارک شه اللہ تعالی ذورہ پوئے درکړې اعظم آیات قرآن کریم کې پیژني امام نصیر رحمت الله علیه کو سنن کې تو اثنا الحسن سره دې ذکر کړای دی کرے آیت الکرسی په فضیلت کې چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من قرأ آیه الکرسی فی دبر كل صلات مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت چا چہ هر <تصفيق> فرض مسطفیه ایتل کرسی ولوسا صرف لوسل مطلب نه لري پدې کې چې کوم عقیده پرته دی پاري باندې ځان پوي کی او پدغه عقیده باندې ځان متصف کی د اخرت په لګي مد جنت به دا داخلي دون بدل مانع او نظر دی مدار مرغ لذا او د جنت څو من مانع او فردوس رثمال د بس ترګي پټې دلی او جنت لور دن کېدل خو ته آیت القرسی په دې عمل وی او دا عقیدې کوم چې په دې ذکر دو دوه کېدو او د خوب په وخت کې د لیل مسنون ني امام بوخاري رحمۃ اللہ علیہ په صحیح کې حدیث د ابو هرره رجل لانه ذکر کړي او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکات در رمضان باندې مقرر کړووم زکات در رمضان نه مراد کی تم سرسای خلق راڈی صدقۃ الفطر دی ور لوی لوی ما داری سو کی داری اولاد شکی او کثراغه او داغین اخلاق ول ما رونی او ما ور لوی نبی کریم علیہ الصلات والسلام ل پیش قوم غ ما له خپله عضروونه پل چې خافه او محاج ونېې خفه شوو می خووم رالی و چې بیا ب نه رازمم نوی په دوی مشبان د بیا راغې بیاې روونی وال ماور ل ک ار بې نهبي تم عليه خلات وسلامله پیش کوم بیا راله عضونه پیشل خپله فقیې او غدي مخلهکه بیاې کې زړ خفه شو خوش می کوم کو اد را سره ک چې بیا ب نه په در مشپه د چېونی و ماور ل <سؤال> چې نن خو مکوم نه که ډیر عذرو ن پیش نبي کري مع سلا اوصلسلام ل د مخامکوم درې مشپده واده کې چې ن راغم بیاغلهله را نوید مالو چې داني او علمعلم کا کل ما ک ین س الله ين الله به ما يوجد ذلك كلمات تحصل لو في المتباقات لأن الله تعالى فائدتك فإن لم تتلقى ذلك كلمات سدي تلقى ذلك إذا آيت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي وإذا كنت تخبرت بسرع لدخوف فإن تتلقى ذلك آية الكرسي لا د آيات بأوى الله لا إله إلا هو الحي الخيوم نوته چې دا عملو ک آتل کوسی یو ستافه ان کلن يظال عليك من الله حافظ ولا يقر نه کا شپان ح تصح نوید الله د طرفنو وتابان یو محافظ مخرشي حفاظت ب کوي او تررسه پور بلهشيدان رانیدي کېد شي مصحاب اقرام د علم ډیر حریث اولے چلا کلمات اوفل ذکر ور لو لو خوش کو پری خود ساری نبی کریم علیہ الصلات والسلام لا واقعہ بیان کا نبی علیہ الصلات والسلام ور لو اما انه قد صدقت وهو كذوب خبردار دتالی شاہ او اور غد دروغ جن دے غد دروغ جن دے خدا خبر در نظر احتیا کرے علی وجنا علم ان الكذوب قد یصدق غټ دروغجنوم کله نه کله درو اړتیا شیطان نه بغټ دروغجن سوفي او صحابي له ذکر کول د الله پیغمبر تصديق کوي چې دروغجن دل ريښه وې لګي او ابو هرره رضی الله عنه ویل وي ته نه پته نشې د ريښه په تاسو سره لوبي سوفي تاور لې نه مال پته ريښه نگی له اسلام ورنه شیطان راغلو تاسو سره لوبي کولي نو د خوف وقته کې د دې آیات محسن دا مسنون عمل دی او د انسان حفاظت په دې سره او almost سينو زمو مشایخ و ذکر کړي دي چې اعظم آیات ور لفص اعتبار سره وایي تاسو حدیث واردته اعظم آیه په قران دا وبي ابن کعب رضی الله عنه روایت کې امام مسلم خپل صحیح ذکر کړی نارنجي مفسرین دلوي سید آی القران القران الكريم د ټولو آیاتونو سردار دګه پدې آیاته مبارکې د شرک د ټولو اقسام مرده شرک فی الاولهیه دارنګ شرک ته تصرف شرک فی العلم شرک فی الاسماء و الصفات د ټولو اقسام پرې آیات مبارکې رزقی او په دې آیات مبارک کړه الله رب العالمین دري صفات سلبي ذکر کیي يودا شلا تاخذه سنثر نوم ولا نوم الله باندې خوف پر کالي وجود نه راغي او خوف په ناراضي او بیا د آیات په کدرین کې درين صفات سلبي ذکر کیي ولا يعودوه حفظهما لاسمانون ودزم کو ساتنا او حفاظت په الله باندې څرګران نه دي الله ستړي ناران امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې اتلس کرکا لله رب العالمین اسم او لم پدی آیات کي ذکر ده ظاهرا او مزمرن او فریق کی دعوت توحید ده چې الله لا اله الا هو او باغی باندې وی لفظ لا اله ن ود دی و جنری آیات لا اعوذ مو اوی دارن سید ائل قران الله لا اله الا هو الا نس حق دارد بندگی مگر د غیوالله نس حق دارد بندگی سی والا غنا الحي همش دندنه القیوم انتظام كون كده خول العالم له لا تأخذه سنة ولا نوم ننف دي الله لراس جوتا أو فرقالي أو نخوب نفي جوت راضي أو نفي خوب راضي له ما في السماوات وما في الأرض خاص دی الله په اختیار کیه واسه چې دی په اسمانونو کې او واسه چې دی په زمکه کې من الذی یشفع عنده الا باذنہ شوق دی ارکه چې شفاعته شفاعت ممکن دی الا سره دی الله په دربار کې واسه فارسو کی, کی الا باذنہ مگر په اجازه د سره الذي इजाزت نو بغیر وکفاعت او سفارش نکول او اجازت تور لو مش دا سفارش بچاله کی من اغن له الرحمن وقال فوابا دا اجازت وا بچاله کی چې الله اجازه کړی او دا شفیع به ته خبره کوي دا شفاعت بني چې غد با نی يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ قُوِي إِلَى اللَّهِ فَاغَسَكِ عَرْوَانًا لِلِي مَخْلُوْقَاتُنَ دِي سَجِدَ لَيْنَ مُخْلِيهِ وَمَا خَلْقَهُمْ او فاغَسَكِ رُسُّ دُدْوِينَ دِي تَلِي مَخْلُوْقَاتُنَ فَمَخْيَ وَرُسُّ سِزُنُبَانً دِي اللَّهِ عَلِمُوا او اتنشي کو د پهشي سره داعلم لا اللهنا ا خوتبيوي بشي ن معلومات تعلم مدر ممنني لل المفرون ل اتن چې کو د پهشي د معلومات را اللهنا الله بماشا مگر پاغ س الله ف خشيله او غواړي نواعلم ورکي او بیا په مخلووقو کلو علم د ابوي حدیث ابو ہاری کراولی موسی علیہ الصلات والسلام جکہ حاضر علیہ الصلات والسلام سره لاړو او د دروازه پر تشتی کې ناس دي خبر کوي په دریاب کې ور سره خالمم دی یو صاحب مينون علیہ الصلات والسلام چې دغه وخت کې ورلاله پیغمبریننم ملا او رشتر ورلویاب دی بوت ملا او یو مرغ غیر راغ د تشتی په تخت باندې کې ناستا او سمندر کی دریا پکې مخوک وروبه کا او ساحل کې وبدې وسټلې نو حضرت اسلام موسی علیه السلام نوې چې زما او سائلم د الله رب العالمین د علم په مقابله کې دومره ده لکه دې مرغۍ او چرچنی لور د دریا پکې مخوک ورختا کوي لږه په دې مخوک باندې سمندر وبدې دریا پکې کی ولا یو هیتون نه هی ان من علمه اها تنک کور د وی پر شید علم د الله نه انا معلومات د الله نه الا بما شاء مگر فقس جلاله خو خشيو ولای اراده وکي علوم د الله رب العالمین ثمر دین روسته وشتم فارکی برایش او یفلو کان البحر ملا سوره کهف اخرت کی ولو كان البحر ملاذا لكلمات ربي لنخذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كذا دریا داسیاحی او دټول دنیا او زمکه داسم اونې کې دې دینه د قلمونه جوړ خلود الله علوم پریمان دي ديږي نو دریا بہت چی داونه الله علوم او معلومات ختميږينا دې دریابو سمندر نه روښتو کوو د دریابونو او سمندرونو نورو مرادي او سمره ډیر د معلومات دا, دا الله رب العالمین ختمیږي نه زه کوي و ما اوتیتم من العلم الا قليلا تقول المخلوقات علم لويل الا علم مقابله له علم درته راشه وي ته هانې هی کولای دې په شيره معلومات د الله نه مدرفاغان د ذکر الله او وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او فراحة دا قرصی دا اللہ آسمان وعظمك للا وَسِعَ قُرْسِيُهُ زَيْوَرْكَرَ دَا قُرْسَي دا اللہ آسمان وعظمك للا آسمان وعظمك للا ظاہری معنی دا قرصی مراد دا مفسیلین قول مطابق د کیفیت علم الله رب العالمين لمفوض ده او په دې چې نه اهل علم او مفکرین اختلاف دی چې د قرسین مراد څه شي دی نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په حیثیت سند باندې نقل دي چې مراد به قرسین موضع قدمي الله عزوجل الله رب العالمين موضع القدمين د کما يليق به شانه او دیم خپل د مفسرین مدار د شیدام عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مال منشوب ده دا لارنگ سعید ابن جبیر و غیره لا ذی قرسینا مراد علم دا الله له وسع کرسیه السماوات والارض فراخد علمنا الله اسمانون عظمت له او دریم قول د مفسرین مدار د کرام منشوب به حسن بن سیر رحمت الله علیه ذی قرسینا مراد عرش الله رب العالمین نه فراجه او صحیح قول لازج دکورسین مراد موضع القدمین اللہ رب العالمین اغا موضع القدمین لے كما يلیق بشانه لا قول لده اکثر اہل علمو لابو موسا اشعر رضی نقل عنہو ننقل لے لابو ابن عباس رضی اللہ عنہو مانا تو سیئتا نتبان جسابت سے او داد عامو او دا اہل سنت والجماعت پریبا دي ایمان رسول لازم او ضروری دي فقرسي ته الله رب العالمین مانني کما يليق بشانه او تا اوریدل سی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په صحیح سند باندې نقلنی چې مراد د قرسینه موضع القمنين ابن خزيمه رحمت الله عليه په کتاب التوحید کې ذکر کړي نارنګ ابن ابي شيبه رحمت الله عليه کتاب د العرش عارف کی تو صحیح صنعت ماننده عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ننقل کړي د ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ اثرهم ابن ابي شیبه رحمۃ اللہ علیہ خپل کتاب العرش ذکر کړي تارنګ ابن جرير هم تفسیر کړوړي چې الکرسی او موضع القدمان و لهو اطیط کا اطیق الرحلی لو کرسی نه مراد موضع القدمين نه او دا داسې اواز کوي لکه انسان چې په څیر لای کینی او دا غویکم اواز وي او دا کرسی د فراخ د اسمانو مزه درید و سعد ذکر یو حدیث کے راغلے کی ابن ابی رحمت اللہ علیہ تو کتاب العرش ذکر کرے او ابن حبان رحمت اللہ علیہ خپل خفل صحیح کی او سند در روایت ثابت تھے تو مختلف ہو اسانی دو ترق سر راغلے نے لابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث نے تو اماد نبی کریم علیہ السلام نہ تقوس کرے ہو رب العالمین ذکر سی بارتی وما لو يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة ويا أبو ذر لا أسماننا و ذكر سيب مقابلك دمردي لك فيوبيابان وميرك ليوكراو غرزولا لو كرسي ذمر عظمه او لو يواله اللي تراووا اسماننا چفه يلوي كل او ميدان کي ديو معمول حلقه او کړه کي ہونا او بها عرش الذي كرسينا وسيع دی وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقه او عرش رب العالمين ذمر دی لکه سومره کي دا كرسي دي اسمانونو نغټه پوهي مخداربان ني او ذا عرش والكرسي بياد أثمانون ذاتاني ابن قيم رحمة الله لفأ الصواعق المرسل كوي ولما كانت السماء محيطة بالأرض كانت عالية عليها ولما كان الكرسي محيطا بالسماوات كان عاليا عليها ولما كان العرش محيطا بالكرسي كان عاليا أثمانون جساً جزمكي دفاس محيط بردي نو دغه شان چې د کوصلا لا رب العالمین کملي خو بشانانی لا محید د په مانو نوبانې دغ او پان دې بیا رش د الررحمن ابنوبل عز رحمت اللهله پهشره د عق د تها کې وي پوی چا چې د الله د کلامته حریف کړی او عرش چې عبارارت د الله رب لمين د ملک نگر ګرز ل دییا د کوورسي طويله چې کل نو ظاهر مانا مرادك في الدعلم ياللالي وسع كرسيه السماوات والأرض فراخد كرسي داللاس دا ما ننوذ مكلا او كم رواية داد الله ابن عباس رضي الله عنه ما نترى غلية كرسينا مراد علم داللادين دا وغا رواية ضعيف لثابتنا لئي ولا يؤوده وحفظهما او نستر كيلا لرا حفاظة وساطنا ذي دوارو اسمانونو د عظمت ساتنه لا نه څړای کوي او هو العظیم او دا الله او چتو برله او لوی شان علو د الله رب العالمین په اعتبار د ذات سرمداو په اعتبار د صفات سره لا بعض اهله علم دوغه د دلائل د قران او د سنت د اخبار او د سلف نراج مکړي دي په علو د الله رب العالمین کې کوم لوی عظتی امام زهيري رحمت الله عليه کی کتاب لکھی پدری زندگے العلول العلي الغفار مبارکي کي رنوشول شراجمکني ني وهو العلي العظيم او دعوا الله او ته ثوبره دي اولي شان والنه وصلى الله تعالى على خيرته محمد وعلى اله وصحبه اجمعين